Euskal Herri gara egunkariaren eskutik. Tiraba ostirala dugu eta ostirala egiten oi dugun bezalaxe gaurkoan ere Euskal Herriko aktualitate politikoa eta kulturala Ezagutuko dugu e, gure laguna den ja dagoeneko Oianela Arretzarekin Kaixoen oian. egunon. Egunon urtzi zen. Bai, ondo, ondo, ja askan champanastu burontan libre, osea que Bai eta zure urteko azkenekoa gaina baita ere. Momentos, momentos. Urteko, Baspada. bai, bueno, bai. Eh, xago de baño. Eh, egutegian adabera azkenekoa. <laughs> <laughs> bueno, aimak kontu pasadera, eh, aste honetan Euskal Herrian eta, bueno, lenik eta behin aipatu e, etaren agiria eta horrek e, ekarri ditun reakzioak. Bai, bueno, e, netaren agiria iragandako igandean eh, argitaratu zen gara, baina hostiraletan eukitzen dagoen ez kolaborazioa, ba horrengoan bueno, ba, aipatzen eh, dago ezta. Samezela eh, garari gorrizioen iragandako igandean publikatuta. Eta, bueno, eh, lehenik eta bain eh, agiri horretan esaten eh, zuena, zain, eh, arriskoa ikusten duela, bueno, atzera azkeneko urte honetan, egin, eh, iragandak hurriaren hogeian e, hartutako erabakitik gaur arte, ba atzera dela edo behintzat e, ez dela e, aurrera pausorik eman eta arriskua ikusten duela, ba prozesua ora ingonetan ere e, irtenbideri gabe usteko. Esan zuen baita ere e, denboranetan saiatu dela Madrid eta Parisekin elkarrezketa abiarazten eta hori estatuek e, badakitela ez da. E, ala ere Era bat konbentzituta agertu zen agiri horretan ba, aurrera egiteko bideak edo moduak badaudela. Eta berak batez ere hiru gai proposatu ditu ba hitz egiteko edo arabia puntu gisa. E, batetik e, formulak eta epeak, presuak eta errefusiatuak e, nola Euskal Herriratuko eztabaidatzeko. Bestetik epeak desarmerako eta iroarrenik baita ere pez ari da baino e, desmilitariz, desmilitarizazioako e, bestetik eta sai este fina deritzoez e, estatuek ba egia eta erantzkizuna errokonostu beharrizitzaate hori beraiek egin dute horretan edo ardura duten horretan bari dira tortureez gorazinañaz militanten exekuzio eta bar eta hori uste du ba, estatuok ere errokonotu behar dutela eta liberan. Etaren biktimak agendan gehitzeko presta gertu zen. horretaz ba, ere hitz egin behar dela. Eta estatuekin, e, estatuak entzun eta hauekin hitz egiteko presia goela. Osea, estatuak eh e, esproposatzen duten hori entzuteko pres badaudela. Beraz, leintzat e, elkarrizketak eh ez ez dute ikusten. E, noski, e, Nagiria e, nola ez, en ereakzio ugariaken zituen alderdi guztietan, ezta. Eh, en... klabe positiboa neskerabertsalearena ustebaitu, eh, en... bueno, bakegintzara egindako ekarmen... ekarpen ekarpen garrantzitsu bat dela eta, eh, Mariburu arte uroketan zen e, Frantziak eta Espainiak e, elkarrizketa aktibatu izan balute, denboranetan netan, ba gaur egungo egoera ezberrina izango litzatekeela. Ezaintza gaur egun daukaguna. Lokarreik beraldetik e, santzuen bat, positiboa dela eta kaipatzea Euskal Gizartea dela prozesuaren protagonista eta santzuen zailtasunak zailtasun bat, prozesua aurrera doala Lokarri ere e, positiboa gertu zen Urkullu berriz e, urkulluk esantzuen diskrezioa oso garrantzitsua dela alako kasuetan eta ez dela lortzen amaiera dirazten ez duten komunikatuekin beraz e, urkulluk ere beraz pepe eta pezoek egintzuten moduan en, disoluzioa edo eskatu zion. Eta bestetik, bakartxotegeriak jiriak legiltzarreko e, presidenteak santzuen ba, etarekin elkarrizketak e, naitaan aiezkoak izango direla. Uh -huh. Eta azkenik, mahe marril, e, jorko zerrandetia barne ministruak santzuen ez, e, orain arte, eh e, e, jarrera horri utzi zion eta esan zuen ba, etarekin negoziaziorik ez duela aurra ikusten inondik inora ere. Beraz, oraingoz ez errEz. Oraingoz eh horrela gertuko da bigarren puntua etxendez jabetzeak e, burlatan bizilagunek ekiditzen duten bat eta bi egun geroago e, aste azkenean, hauda eran egun doneste ben gizon batek bere buruaz beste egintuan. Bai, etxabetzeak egia da hilagete asko direla, eta baita esango nukeak gian pare bat urte ez, dezhabetzeak entzuten direla, baina, bueno, en barakaldona maia egainak bere buruaz beste gintzuenetik, ba, gaia atera da lehen plano batera, edo geroz eta gehiago entzuten da, ezta? Eta, bueno, asteontan oso, oso egora dramatikoak e, ikusi dira Euskal Herrian. Batetik, e, aipatu duzun burlatako kasu hau, matrimonio honen kasua, oso kasularria da, izan ere gizonak, marinos partzada ditutakoak, nienbizia dauka, eta kimioterapia jasotzen du, beraz eh, badauka gaixotasuna eh, aurrera tuta, langabezian dago, eta bere emazteak berriz, eh, iaz, iaz arte, hiru lan zituen, bala nola ez, eh, familia aurrera teratzeko, baina iru lan horiek ere galdu zituen. Eh, orain, egin, eh, bizarteratzeko lanbatu baino hau ere amaitze eta hiru semanalabaituzte. Bueno, egoera honen aurrean e, bizilagunek bat egin zuten eta desjabetzea ez gauzatzeko, ba, etxearen aurrean jarri ziren trafikoa mozu zuten eta banketxa etzen, etzen bertaratu. Egoera oso dramatikoa da, baino hala ere e, PP konartu berri duen egoera, muturreko egoera Oia kasu bezala esleitzateke eh katalogatuko. Beraz honek e, agerian uzten duez, ez? Eh oso larrria direnego asko ba, ba ez direla ez direla babestuta ikusten. En, ni desjabetzea ze e, aritzena izenean eta e, gustatzen zait, eh desjabetzea egiten duen banketxearen izena ematea. Iruditzen zaiz garrantzitsua dela ze E askotan ez dira gertzen eta bada estaltzeko modu bat ez. Eta bueno, e, burlatako kasunetan banko de Valencia deitutako bankua da, hain zuzen Espainiako bankoak hartu e, duena. Uh -huh. Baina kuriosidadesu daran, bueno, eskuartua izan zen mila, milioika, milioi eman zizkioten banku honi, eta bankoak udaran e, parte hartu zuen burlatako matrimonioaren etxea salgai jarrizen enkantean, eta gainera erosi egin zuen gero saldoa lizateko. Beratze goera, ez eh, paradójikoa da. Ba, bai. Udal, etxeak eala ere kompromiso hartu du, eh? burlatako matrimonio hau azkenean kaleratua bada, ba, etxe bate eskeniko diola. Hmm. Bueno, eta azken aldean, e, entzuten e, ari gara, e, estatu espainolean, e, bueno, jende askok bere e, bigarren etxe bat okupatzen ez duena, edo joaten ez dena, ba doan ezkaintzen duela, ez eta... Bai, bai, hor lako azkenean nik, pen, nik pentsatu nahi dut jendea, jendea izatez oma dala, ez? Zer dola indi badagoela, hainbeste gauza eh txarr entzuten dira eta baina ni pentsatzen pentsiatu nahi dut deintzat badagola oraindik solidario denik eta eta bai entzun dira, ez? Eh, hala etxeak ba, doain eskaintzen dituna, e, bueno, ez da ez da lokairua, doain eskaintzen bait ditu, baina e, baina horrelako bueno, ekimenak e, entzuten ari dira eta bueno, e, horrekin geldituko gea, politikariak ez era egiten ez utenez, batzuek Ba, ba jendeak bai egiten ditu bere kabuz halako gausak. Hori da. Bueno, Zoritzarrez e, indarkeria matxistaren beste e, kasu bat, kasu honetan e, Araban. Bai, e, justu gainera eh egiteagandako igandean e, ospatu zen eh emakumeen gaineko indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna eta bi hiru egun besterik etziren igaro, eta bai araian gertatu zen, oso oso txikia da, mila berreun biztan lehin guru ditu, danoski olako erretxiki batean, ba, olako albiste batek eh, arekolpe handiagoa, suposatzen du, ba, en, denek ezagutzen dutelako elkar ezta. Antzadanez, Jesus Pere da, gizonak, hiru sortzi urte zituen, eta bere, bere maztea, hile e, ba, zuen lehen hipotezien arabera aizkora bat hartuta buruan kolpe bat emanda. Tere gurrolak irurogeita bosturte zituen eta elkarrekin ba, iruse mala bat zituzten. Gizona agero e, bere buruaz beste egin zuen eta balkoitik ba, ba, bere burua urkatuzuen. E, hain zuzen horregatik e, bizilagumatek abiso eman zuen ba. gorpua kalera kalera begiratzegoelako. Uh -huh. Bueno, bizilagunak noski zein sinetxia eta lehenengo momentuetan etzekiten e, zer geratu zen, zergatik gatik noski hori e, justifika ezina da eta baino hain ziren denak ezagunak, ba ez zutela ondo zutela hono ulertzen. herrian e, paseatzen zuten, bikote normalatzen antza, mendian asko ibiltzen zen eta beno, ba Araia erabat bat, era kolpatuta gelditu zen. Uh -huh. Bueno, eta gabonetako pagaren inguruan polemika Antonio Betetak hitz egin du. Antonio Betetada, da eh a ver, nola esan, euskeraz, ez? bueno, Montorren bigarrena, esan dezakegu. Bai. Eta hor polemik polemika egondaz sinatzen badute e, agian inhabilitazioak datu zela. Eta bueno, beintsak euskokaritzak adierazi du beraien funtzionarioei Horrein e, duko zaiela, u dako, oza, udako, Jesus, gabonetako paga? Bai, horrein goz, bai. E, e, polemika dago eta, bueno, en, azaltzen saiatuko geha horre e, pe batzuk eta kontotan hartu behar dago. Bueno, lehenik eta behin lakoak erabaki zuen e, abenduko paga extra horrein zea, ez, administrazio publikoko langilei. Guztira irurogeita zazpi mila langilei guru izango dira. Ez da inbeste, e, Patxi Lopezen gobernuak hartutako bat, baizik e, lakuak esan duenez, aurre kontuen legea betetzearen ardura. Hau da, ezin izan bai dute garaize aldatu, e, soldata horiek ezabatzeko dekretua, edo, edo, bueno, orduan. Kontua da, e, madriiek erabaki zuenez, e, neurri hau gabonetako paga aukentzeko administrazio publikoko langile guztiei igual zuen administrazioaren egoera ekonomikoa ona edo txarra izan igual zuen eh guztiei paga hori e, desagertu egiten zitzaien orduan ze gertatzen da ba bai aldundi udaletxe eta beste ba erkidegotako gobernuaak ordaindu nahi duten ebentzat ba adiraela legeak uzten diten zirrikituak e, Milatu nahian ez, ba, e, ala nahi duena, balangile ordaintzeko eta huizan da, en, lakuaren kasua. Kontua da, erabakia ustaien hartu zuen, eta ustaien iragarri zuen, eta bai ustaia, eta baita guztua, ez dira hilabete, ez dago aktivitaterik e, gasteizeko lego biltzarrean. Ez zegoen saket nola esan, urgentziazko bilera bat edo deitzeko presarik izan ere urtea baita aurretik lakoak uste zuen denbora bazegoela, ezta. Eh aurrekontuen harrekontuen e, atal aldatzeko. Zeu da, ba gero Patxi Lopezek autezkundak eta legebiltzarra desegine egin zela. Eta beraz, ez da denborarik egon, ba e, paga extra hau aurra ikusten duen eta lori aldatzeko, hori da lakuak defenditu duena, eta puntu honetan dio, idoi amendiak ala esan zuen, ba, lakuaren horrekontuen legea eta maherrieka agindu duena, maila bereko legeak direla. Eta halako egoera maten denean, hau zitegi konstituzionalak erabaki behar duela. Eta momentu honetan, hortxe gaude. Hora ingoz, irrogitazazpimila langileen guruk, autonomia erkidegoan jasoko dute benduan paga, Baina, auzitegi zitegi konstituzionalak erabakiko duzeren Madrilek eh, dagoeneko abixatu zuen, hau zela horrela galituko eta, eta bide guztiak erabiliko zituela hau ba, horrela ez izateko. Dagoeneko adibidez, ba, EAJ, PP eta Bizkaiko aldun susmoa dute auzitegi zitegi konstituzionalak lakuaren aurkaren duela, eta azkenean kaltetuak langilak izango dira izan ere e, dirua bueltatu beharko bai dute. Eta noski. Ordurako pentsatzen da hori gastuta egongo dela eta politikoari mina bingo diola. Beraz e, ikusteko dago. Prozesuak ez jaki zenbat iraun dezaken, baina e, azkeneko hitza konstituzionalak izango du. Mhm. Mm Bueno, gai gehiago ditugu, e, tartean eh bueno, izan e, behardugu, ba Alderdi Sozialistak, PS, bada PSek iragardi du otsailean kongresua egingo duela proiektua ber definitzeko eta badirudi Patxi Lópezen retiroa iragartzen ari tirela. Eh ni Patxi Lópezen retirorekin enez fiatzen askotan alako iragarpenak edo uzten dute, er, erdi esan da, erdi esan da, eta gero e, izaten dira gian estrategiak edo jakintzazu. Horengoz e, ziur da utxaiaren bederatzi eta marrean kongresu bat egingo dela, eta ba, izan etzun bezala, ba, bat proiektua bir definitzeko lehentasunak ezartzeko, eta bueno, proiektua berritzeko, ze azken zinean bai estatu maian baita E, autonomia arkidegoan, eta bueno, en, azken aldean egin diren hauteskunde guztietan en, partido pesoek eta baita pesek en, sekulako berakada izan dute, eta bueno, ba, horri buelta ematen saiatzeko, ba, horri dena bingo dute, eta baita ere ba, bukaeran izan dute izena bizenez, eta eta kargo ez. Eh Patxi era proetxatu zuen Euskal Herrian eta Katalunian eh, alderdi nazionalistek lortu dituzten emaitzez eta eh, bere ustez ba, korronto honek edo alderdi hauek ez aukat etorkizunik eta dagoneko beraien mezuek ez daukat eraginik eta uberak berak jaitea da izan ere eh auteskundetako emaitzak zeintzuk izan diren ikusta besterik ezago berriro ere proiektu federala defendatu zuen eta esan zuen ba, en, intolerantzia dela nazionalistek Eh, azken nasken finian dutena edo ekartzen dutena. Mm -hmm. Bueno, garbi dagoena da presidente aldaketa bat emango dela, egi gurenek eh, bere kargua utziko delako. Bai, hori bai, hori da badira ilabete batzuk iragarri zuela eta beraz ba ikusteko dago, ez? Eh, kargo aldaketa hioek zeintzuk izango diren eta zintzuk ze, izango diren ba, izenak eta ardurak mm -hmm. bueno, eta bide batez ere aukeratuko dira provintziatako e, pesoeko idazkariak eta mm -hmm. badirudi araban ere hor dauela Charlie Prettoren kontrako korrontea en fin. bai, bai e, nahi guankaz gora daukate, daukate alderre eta bueno hori nola itxukuntzeko esaiak ere dute. Ba, oi, eh amaitzeko e, proposamena asteburukoa, eh euskararen eguna astelenan e, dugu, baino e, bihar e, manifestazioa. Bai, e, bihar manifestazioa ditu kontsilluak bostetan abiatuko da Anoeta estadiotik eta ono, eh helburua ba, oso oso da, ez e, aldearrekatu nahi da eh euskaraz bizitzeko eskubidea eta baskubidori defendatzen duten pertsona guztiak e, gonbidatu dituzte ba, badonostiko manifestazioa. Bostetan, ano eta estadiotik. Ba, oianel arretxeak gara egonkariko kazetaria mila-mila esker e, eta urte berrion. Bai, berdin zui ere eta bakizu etxamarra hona jantziz e, hotza ator eta bueno, gero bestela gero koak. Gerarte, oianel. Gerarte, Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.